не євреї. Юнак міцно замружився, але промовчав, бо значною проковтнувши образу недостойної істоти, яка мала за честь піклуватися про нього. Так, дивна річ, раптом єврей перестав здаватися надто вже огидним, як звик думати про нього Степан. Але натомість поведінка мушки стала для юнака ще загадковішою. Навіщо все-таки він порятував Степана, з якої ласки так довго опікувався ним, лікував, годував? Невже тільки тому, що Степанів дід колись врятував мужкового батька? Ні, ні, так не буває, тим паче між євреєм та чесним християнином. Не може такого бути. Моше також має людське серце з плоті, в його жилах. Тече така сама гаряча червона кров, як і у молодого панича, продовжував між тим єврей. І Моше так само сприймає біль втрати, бо розлучившись зі своєю Мар'ям, Моше ніколи більше не одружувався. Чому ж все-таки не шубуснув у воду слідом за дружиною? Вей змір, попервах Моше, дуже-дуже хотілося зробити це. Молодий панич не знає, як хотілося. Знаю, буркнув Степан. Ні, проте потоплення стало би найбільшою, найжахливішою помилкою в житті. Гам-зе-летов. Моше стримався. І добре, що так. Чом ти такий впевнений, що справді вчинив добре? – спитав юнак доволі прохолодно. Все-таки його дратувала списива самопевненість Єврея. Бо всемогутній Гашем справедливо вважає тих, котрі вбивають себе – Недостойними перебування в шехіні, буквально перебування давньоєврейською, одне з імен трансцендентного і вседисущого Бога, що втілює ідею його постійної дієвої присутності у світі. Як, що ти сказав, юнак анічогісінько не зрозумів у цих словах. Повторино знову мудрагелю, доступною молодому паничеві мовою можна сказати так. Всевишній не потерпить під своїм покровом самогубців, а вони ні за що не витримують сяєння слави самогутнього, тому не потрапляють під його чистий покров. Юнак кивнув, але мушка по інерції продовжував говорити, а сказав він те, від чого Степанові очі потихеньку полізли на лоба. І добре, що не тільки сам Гашем, Милостиво пояснив це ображеному на злу долю Моше. Але що сам Моше також дістав підтвердження і від своєї дружини Мар'ям, і від нашого ненародженого сина. Так, то є дуже-дуже добре. Кілька хвилин юнак жалюгідно тремтів, кліпав очима, мовчки відкривав і закривав рота, перш ніж зміг видушити з себе розгублене. «Я... я... як...» «Як ти сказав?» Правду кажучи, він було подумав, що, згадавши пережиту трагедію, євреї раптом збожеволів, не інакше. Втім, Мошка відповідав абсолютно спокійно і, що найдивніше, з непохитною впевненістю. Моши піднявся до найвищих сфірот. В однині сфіра – одне з кабалістичних понять, частковий прояв першопричини – у духовному світі. Де зустрівся зі своєю коханою Мар'ям та нашим ненародженим сином? Тож Мар'ям підтвердила за них обох за себе і за сина. Якби після її загибелі Моше не втримався і втопився слідом, він би став на шлях занепаду, тоді як їхні невинні душі навпаки перебувають на стежинці сходження. Рухаючись у протилежних напрямах, в іншому світі душі Моше, Мар'ям і нашого сина ніколи б не зустрілися. А так, Моше лишилось тільки діждатися свого часу. Мар'ям і син очікуватимуть на нього в одному з вищих світів, щоб разом іти до престолу всемогутнього. «Що ти верзеш?» – схопився за голову бідолашний Степан. «Це ж богохульство!» Хоча чого іще, крім богохульства, можна очікувати від нащадка христопродавців, які самі ж накликали на свої голови божу кару, раптом подумав ошелешений юнак. У той же час таємничий внутрішній голос тихесенько нашіптував Степанові «Прислухайся до нього, прислухайся уважно». Може, ти дожив до цього дня лише за тим, щоб несподівано дістати надію зараз, саме зараз, коли вже остаточно втратив її, чого тільки не трапляється у цім дивнім світі. У чому, на думку молодого панича, полягає богохульство, перепитав незворушний мошка. Ти розмовляв із мертвими. Хіба ж? Не бреши, хитри юдо, це твої слова». Хіба молодому паничеві невідомо, що людська душа не помирає разом із тілом, а підноситься у вищі світи? Ті, хто за порогом цього світу, зовсім не мертві. Так, але Степан затнувся, бо не знав, напевно, як краще заперечити Євреєві. Можна було презирливо кинути йому в обличчя раду про те, що Бог давно вже відвернувся від юдеїв, і після підлого вбивства Христа всі вони, від найменшої малечі до стерезної дідугана, недостойні навіть розпечені сковорідки, у пеклі разом з чортами лизати. Можна було процідити крізь зуби, що єврейський божок – це гаманець із червінцями, а тому після смерті вони відправляються не на небо, а до компанії свого святого – Юди Іскаріота. Можна було. Так, багато чого можна було би сказати, та одне єдиний юнак розумів твердо. Не може душа загиблого єврея йти до Божого престолу, адже це суперечило абсолютно всьому, що знав Степан, чого навчали в академії, та що говорили всі його знайомі. Втім, поки юнак підшуковав підходящі слова, Мошка несподівано запропонував. А що сказав би молодий панич, якби Моше допоміг йому пересвідчитись у тому, що все ним почути – правда. Тобто, Степана настільки спантеличили попередні зізнання єврея, що тепер він навіть не мав сили обуритися по-справжньому. Правда все, що Моше казав про вищі світи та людські душі, котрі перебувають там, як душі Мар'ям та нашого ненародженого сина. То ти все ж таки чаклун? Вей змір, то не є чеклунство, то є світле божественне знання. Людина не може того знати. Ті, хто практикує кабалу, вони можуть. Що? Тільки Номошка загадав кабалу, як жива Степанова уява одразу намалювала щось середнє між жахливим відьомським шабашем та людським жертвоприношенням. І його бідолашний батько пригрів коло себе отаку от, «Жахливу зміюку»,